плакала сльозами, поки не прийшла Рубі. Це так неприємно бути дурненькою, якщо хтось інший нітрохи не краще. Пиріжок дай шматочок. Дякую. Пахне Ейвонлі. Рубі, помітивши на столі навчальну програму семінарію, одразу запитала, чи буде Н прагнути золотої медалі. Н почервоніла і зізналась, що думає про це. Так, до речі, вставила Джозі, королівська семінарія все таки отримує в цьому році одну стипендію Авері. Сьогодні стало відомо. Мені сказав Френк Скотлі, його дядько, один з членів правління. Чули, напевно, завтра про це оголосять. Стипендія авері. Ен відчула, що її серце забилося сильніше. Горизонти її чистолюбних бажань розсунулись, немов за помахом чарівної палички. Перш ніж Джозі оголосила про цю новину. Межею бажань Н було отримати в кінці року учительську ліцензію першої категорії і, можливо, золоту медаль. Але тепер не встигли ще відзвучати слова Джозі, Н в одну мить уявила, як домагається стипендії Авері, вступає на гуманітарне відділення Редмундського коледжу і в урочистій обстановці, одягнена в мантію і академічну шапочку, отримує диплом бакалавра. Стипендію Авері присуджували за курс англійської мови і літератури, а Ен відчувала, що тут під ногами в неї буде твердий ґрунт. Авері, багатий промисловець з нью Брансвіка, помираючи, заповідав частину своїх статків на стипендії, які мали розподілятися між середніми школами та семінаріями приморських провінцій. Було чимало сумнівів, чи нададуть таку стипендію семінарії в Шарлоттауні, але врешті-решт рішення ухвалили, і наприкінці року випускник, який показав найкращі результати з англійської мови та літератури, повинен був отримати стипендію, що становила 250 доларів щорічно протягом чотирьох років навчання в Редмонському коледжі? Не дивно, що в Ен одразу запалали щоки. Я доб'юся цієї стипендії, якщо це залежить від наполегливої роботи. Вирішила вона. Як пишатиметься метю, якщо я стану бакалавром гуманітарних наук? О, це чудово, мати таку високу мету. Я так рада, що в мене вона не одна. І, здається, кінця їм не видно. Тільки не досягнеш однієї, вже бачиш іншу, яка стоїть ще вище і виблискує ще яскравіше. Саме це й робить життя таким цікавим. Розділ 35. Семінарська зима. Того Енза Ейвонлі минула. Значною мірою цьому сприяло те, що всі суботи й неділі вона проводила вдома. Власне, поки трималась м'яка погода, всі семінаристи чиї сім'ї жили в Ейвонлі, що п'ятниці ввечері прямували в Кармоді новою залізничною гілкою. Діана та інші школяри зазвичай зустрічали їх на станції, вони веселою юрбою пішки прямували до Ейвонлі. Енн вважала ці вечірні прогулянки дорогою, що вила через поосінньому забарвлені пагорби до осяйних вогниками ейвонлівських будиночків, найприємнішими і найдорожчими подіями тижня. Гілберт Блайт майже завжди супроводжував Рубі Джиліс і ніс її сумку. Рубі перетворилась на дуже красиву дівчину, що вважала себе вже зовсім дорослою, якою вона втім і була насправді. Її спідниці були такими довгими, які їй тільки дозволяла носити мати. У місті вона робила високу зачіску, хоч повертаючись додому, все-таки була змушена заплітати коси. У неї були великі яскраво-блакитні очі, яскравий рум'янець і ефектна фігура за круглими формами. Вона багато сміялась, була добродушною і всією душею віддавалася радощам життя. Ніяк не думала, що вона з тих дівчат, які можуть подобатись Гілберту, шепнула на вушко Ен, яка була тієї самої думки, але не сказала б цього вголос навіть ціною стипендії авері. Ен не могла не думати про те. Як було б приємно мати такого друга, як Гілберт, з яким можна було б жартувати, базікати, обмінюватися думками про прочитані книжки, про навчання, про життєві цілі. У Гілберта вони були, Ен про це добре знала. А Рубі Джиліс не дуже нагадувала людину, з якою можна серйозно обговорювати такі питання. У думках Ен про Гілберта не було ніякої дурної сентиментальності. Думаючи про хлопчиків, якщо вона взагалі про них думала, вона бачила в них тільки можливих, хороших товаришів. Якби вони з Гілбертом були друзями, її ані трохи не хвилювало б, скільки ще друзів є в нього або кого він проведжає додому. Дівчина мала особливий дар привертати до себе інших, тож подружок у неї було безліч. Водночас вона усвідомлювала, що чоловіча дружба може сформувати ширший погляд на світ шляхом порівняння суджені думок. Не те, щоб Енн могла так ясно сформулювати свої почуття. Вона просто думала, що якби вони з Гілбертом коли-небудь пішли зі станції широким полем та порослими папоротями-стежками, то могли б багато про що весело і цікаво поговорити. Наприклад, про новий світ, що відкривається перед ними, про надійне майбутнє, про мрії. Гілберт був розумним хлопцем зі своїм власним поглядом на життя – і рішучістю отримати від нього все найкраще, віддаючи йому натомість кращу частину своєї сутності. Рубі Джиліс зізнавалася Джейн Ендрюс, що не розуміє і половини всіх розумов Гілберта Блайта. Він каже зовсім як Енн коли її обличчя набуває глибокодумного вигляду, сама ж вона, Рубі, не бачить нічого приємного в тому, щоб думати про книжки та інше подібне, якщо ніхто не змушує. З Френком Стоклі набагато веселіше і цікавіше, тільки він не такий гарний, як Гілберт, і вона, Далебі, не може вирішити, хто з них їй більше подобається. Тим часом в семінарії навколо Н поступово склався маленький гурток друзів, вдумливих, з багатою уявою, чистолюбних, як вона сама. З рум'яною стелою Майнард і мрійницею присилою Грант вона скоро подружилася, виявивши, що бліда – з наткненим обличчям присила, володіє невичерпною схильністю до жартів, пустощів і веселощів, а жива чорного кастелла плекає в душі сумні мрії і фантазії, такі самі ефірні й райдужні, як в Н. Після різдвяних канікул семінаристи з Ейвонлі перестали їздити додому в п'ятницю і серйозно взялись за роботу. До цього часу в студентському колективі вже склались певні групи за інтересами і було визначено, хто є хто і на що може претендувати. Наприклад, всі були згодні, що число кандидатів на золоту медаль скоротилось до трьох осіб – Гілберт Блайт, Енн Ширлі та Льюіс Вілсон. Щодо стипендії Авері тут було більше сумнівів і можливих переможців налічувалось шестеро. Бронзова медаль з математиків вважалася фактично завойованою смішним, гладким, маленьким сільським юнаком з опуклим чолом і в зелатиному пальті. Рубі Джиліс вважалася того року найкрасивішою дівчиною семінарії. Серед студенток другого курсу пальма першості за красу була віддана Стеллі Мейнард за незначну, але вельми критично налаштованої меншості, яка схилялася на користь Енширлі. Етельмар вирізнялася, як було визнано всіма компонентними суддями, найелегантнішою та наймоднішою зачіскою, а Джейн Ендрюс, скромна, працьовита і сумлінна, здобувала лаври у сфері домознавства. Навіть Джозі Пай очолила список у номінації «Злий язик». Тож можна було констатувати, що колишні учні пані Нестейсі відзначилися і на ширшій арені академічного життя. Ен працювала старанно і систематично. Її суперництво з Гілбертом було так само напруженим, як свого часу в Вейвенлі, хоч на курсі про це ніхто не здогадувався. Хіба що багато в чому воно втратило колишню запеклість. Тепер Ен більше не бажала перемогти тільки заради того, щоб завдати поразки Гілберту, радше вона прагнула до цього заради гордого усвідомлення чесно здобутої перемоги над гідним супротивником. Перемога коштувала того, щоб її прагнути. Але тепер Н вже не вважала, що поразка виявиться нестерпною. Попри напружене навчання, семінаристи не забували про розваги. Багато вільних годин Н провела в Бічвуді, де в неділю зазвичай бідала і ходила до церкви з панною барі. Господиня розкішного особняка, як сама визнавала, старіла, але її чорні очі не потьмяніли, та й на язик залишилася гострою. Втім, вона ніколи не вигострювала його проти Н, яка була улюбленцею прискіпливої старої дами. Ця дівчинка стає дедалі кращою, казала вона. Я втомлююсь від інших дівчаток, вони всі так дратівливі й нескінченно одноманітні, а в Н стільки ж фарб, скільки кольорів у веселці. І кожна з них здається найкрасивішою, поки нею милуєшся. Вона вже не така кумедна, як в дитинстві, але її неможливо не любити. А мені подобаються ті, кого неможливо не любити. Це рятує від безрічі клопоту в спробі змусити себе любити їх. А потім, перш ніж хто-небудь це усвідомив, прийшла весна. Там, в Вейвонлі, з-під сухих трав, все ще покритих снігом, виглянули рожеві переліски, а ліси і долини огорнула зелена і млама водого листя. Але в Шарлоттауні втомлені семінаристи думали і говорили тільки про екзамени. «Мені не віриться, що навчальний рік майже скінчився», – сказала Ен. «Минулої осені здавалося, що попереду ще багато часу – ціла зима навчання, і ось на наступному тижні вже іспити». Знаєте, дівчата, мені іноді здається, що ці іспити для мене найголовніше в житті, але коли я дивлюся на набряклі бруньки каштанів і легко блакить серпанку в кінці кожної вулиці, вони не здаються мені такими важливими. Джейн, Рубі та Джозі забігли на хвилинку до Н, вони не поділяли її поглядів, для них іспити, що наближались, незмінно залишалися найважливішими, набагато важливішими, ніж бруньки на каштанах або травневий серпанок. Добре було міркувати про це «Н», в якої ліцензія вже практично лежала в кишені. Вона могла дозволити собі часом применшувати значення іспитів. Але коли від удачі залежить все ваше майбутнє, як щиро думали дівчата, не зовсім впевнені в своїх знаннях, ви не можете дивитись на це питання по-філософськи. «Я схудла на сім фунтів за останні два тижні», – зітхнула Джейн. «І марно говорити не хвилюйся, я навіть хочу хвилюватися», – це почасти допомагає. Коли хвилюєшся, здається, що робиш щось. Було б страшно не отримати ліцензію після того, як всю зиму провчилася в семінарії і змусила батьків вдатися до таких втрат. «Ну, мені-то все одно», – завважила Джозі. «Якщо я не отримую ліцензію цього року, ходитиму до семінарії ще рік. Мій батько може собі дозволити навчити мене і далі». Н – Френк Стоклі чув, як професор Тремін сказав, що Гілберт Блайт, напевно, отримає медаль. А стипендію Авері, свучий за все, доб'ється Емілі Клей. «Це може засмутити мене завтра, Джозі», – досміялась Енн. «Але зараз я, чесне слово, відчуваю, що поки фіалки цвітуть в долині біля зелених дахів, а маленькі папороті підіймають голівки вздовж стежки закоханих, для мене мало різниці, чи отримую я стипендію Авері чи ні. Я намагалася... З усіх сил і починаю розуміти, що означає вираз «радість боротьби». Найпрекрасніше – боротися і перемогти. Але не набагато гірше – боротися і програти в благородній боротьбі. Дівчата, не кажіть про екзамени. Погляньте на це склепіння блідозеленого неба над будинками та уявіть, як воно, мабуть, чудово виглядає над темно-пурпуровими буковими лісами за Ейвонлі. Що ти одягнеш на вручення дипломів, Джейн? запитала Рубі, дивлячись на справу з практичної точки зору. Джейна і Джозі одночасно поспішили з відповіддю, бесіду віднесло і затягнуло у вермоди. Але Енн, спершись на лікті біля підвіконня і продолившись щокої до зчерплених кистей рук, з очима повними мрії не слухала базікання подружок. Вона дивилася поверх міських дахів і шпилів у величне склепіння вечірнього неба і сплітала свої мрії про майбутнє із золотої пряжі оптимізму юності. Всі горизонти належали їй разом з усіма привабливими райдужними перспективами майбутніх років. І щороку вона вплітала ще одну привабливу троянду в цей нев'янущий вінок мрій. Розділ 36. Слава та мрії. Того ранку коли на дошці оголошені королівські семінарії повинні були вивісити остаточні результати іспитів, Енн і Джейн крокували поруч вулицею. Джейн щасливо всміхалася. Іспити вже позаду, тож приємно усвідомлювати, що вона їх успішно склала і отримає ліцензію. Ніякі інші міркування її не хвилювали. У неї не було вищих амбіцій, а отже і неминучого занепокоєння. Бо ми платимо за все, чого добиваємось та що отримаємо в цьому світі. І хоч амбіції цілком заслуговують на те, щоб їх мати, задоволення це обходиться недешево, і платити за них доводиться працею, самозреченням, а часом – тривогою та зневірою. Енна натомість, була блідою і мовчазною. Через 10 хвилин вона буде знати, хто отримав медаль, а хто стипендію Авері. За межами цих 10 хвилин, як їй здавалося, не було нічого, що заслуговувало б на назви часу. Хай там як… «Одну з нагород ти, звичайно ж, отримаєш», – сказала Джейн, яка не могла уявити, як академічне правління могло б виявитись таким несправедливим, щоб ухвалити інше рішення. «Я вже не сподіваюся на стипендію», – сказала Енн. Усі твердять, що її отримає Емілі Клей. Навіть не хочу підходити до дошки оголошень і дивитися на список разом з усіма. У мене не вистачає сили духу. Я піду прямо в жіночу роздягальню. А ти прочитай оголошення, Джейн, а потім прийдеш і мені скажеш. Благаю тебе в ім'я нашої давньої дружби зробити це якомога швидше. Якщо я зазнала невдачі, прямо так і скажи, не старайся пом'якшити удар, і що б не трапилось, не втішай мене. Обіцяй мені це, Джейн. Джейн урочисто обіцяла, але в такій обіцянці не було потреби. Піднявшись сходами і увійшовши до вестибюля, вони побачили, що група хлопчиків качали Гілберта Блайта і волали на весь голос. «Ура! Блайт -медаліст – медаліст!» Намить Ен відчула гострий біль, поразки і розчарування. Отже, вона програла. Переміг Гілберт. Так, матю засмутиться. Він був такий впевнений в її успіху. І раптом хтось закричав. «Триразове ура на честь панни Ширлі, степендіатки Авері!» Оен. задихаючись від хвилювання, вигукнула Джейн, коли вони дісталися з жіночої роздягальні серед гучних привітальних криків. Оен, я так тобою пишаюся, чудово!» Потім їх оточила дівчатка, і Ен опинилася в центрі веселої групи семінаристів, які її вітали. Поплескували по плечу, тиснули руки, тягнули, штовхали, обіймали, і посеред цього хаосу вона встигла шепнути Джейн. «О, як зрадіють Метю та Мерл! Я повинна зараз же написати додому!» Вручення дипломів та нагород стало наступною важливою подією. Проходили урочистості у великій актовій залі семінарій. Тут виголошували промови, читали кращі роботи, співали пісні, вручали дипломи, призи, медалі. Були в залі Метю з Мерл, які чули і бачили лише одну випускницю на сцені – Високу дівчину в блідо-зеленій сукні, з трохи розчервонілими щоками і сяючими, як зорі очима, яка прочитала кращий твір. Серед публіки на неї вказували і шепотіли, що це вона отримала стипендію Авері. «Зізнайся, Мерл, ти рада, що ми залишили її в себе», – шепнув Меттю, коли Енн скінчила читати твір. Це були перші його слова з того моменту, як він увійшов до зали. «Так я вже не вперше радію з цього», – Відповіла Мерел, «Як ти любиш нагадувати про чужі помилки, Меттю?» Панна Баррі, що сиділа позаду них, нахилилася і торкнулася парасолькою плеча Мерел. «Ви пишаєтеся, дівчинкою, Ен? я дуже пишаюся», – сказала вона. Того вечора Ен повернулася в Вейвонлі разом з Меттю та Мерел. Вона не була вдома з квітня і відчувала, що не може чекати більше жодного дня». Яблуні вражали біло-рожевою красою, і весь світ був свіжим та юним. Діана чекала її в зелених дахах. У своїй білій кімнатці, де мерве поставила на підвіконня квітучу кімнатну троянду, Ено зернулася навколо і зітхнула з щасливим почуттям. О, Діано, так добре знову бути вдома! Так мило побачити ці гостроверхі ялини на тлі рожевого неба! І білий сад! І стару снігову королеву! Як чудово пахне м'ятою! І ця чайна троянда! «О, це і пісня, і надія, і молитва – все разом! І як добре знов бути з тобою, Діана!» «Я думала, ти віддаєш перевагу Стелі Майнардс», – сказала Діана з докором. «Мені Джозі Пай говорила. Джозі сказала, що ти по ній з розуму сходила». Ен засміялася і кинула в Діану зів'ялою конвалію зі свого букетика. «Стела Майнард – наймиліша дівчинка на світі!» «Крім однієї, і ця одна ти, Діано», – сказала вона, – «я люблю тебе ще сильніше, ніж раніше, і мені так багато треба тобі розповісти, але в цю хвилину мені здається, що і так вже щастя сидіти тут і просто дивитись на тебе». Я втомилася. Втомилася, мені здається, від навчання та своїх честолюбних бажань. Я хочу завтра провести щонайменше дві години, лежачи в саду, на траві і зовсім ні про що не думати» якого успіху ти домоглася, Ен. Гадаю, ти ж не станеш працювати в школі тепер, коли отримала стипендію Авері? Звичайно, у вересні збираюсь до Редмонда. Просто диво, правда? На той час, після трьох чудових місяців золотої свободи, в мене буде напоготові новий запас амбіцій Джейн і Рубі стануть вчительками. Хіба не чтово, що всім успішно закінчили навчання, навіть муді Джозі? Опікунська рада в Ньюбриджі вже запропонувала Джейн місце в їхній школі, сказала Діана. Гілберт Блайт. Теж збирається викладати. У нього немає іншого виходу. Батько не в змозі оплатити його навчання в університеті наступного року, тож Гілберту доведеться самому заробити навчання. Гадаю, його візьмуть учителем в нашу школу, якщо пана Еймс вирішить піти. У Ен виникло почуття легкого розчарування. Вона не знала про труднощі Гілберта і передбачала, що він теж збирається в Редмунський коледж. Що ж вона робитиме без цього наснажливого суперництва? Чи не виявиться навчання, нехай навіть у коледжі, зі спільними навчанням з перспективою отримання ступеня бакалавра, досить нудним та одноманітним, без її звичного друга-ворога? Наступного ранку за сніданком Енн впала в око, що Метю не дуже добре виглядає. З минулого року він помітно посивів. «Мерл?» – запитала Енннері рішуче, коли він вийшов. «Метю здоровий?» «Ні», – відповіла Мерл заклепотено. У нього було кілька важких серцевих нападів цієї весни, але він зовсім не бажає поберегтися. Я дуже за нього хвилююся. Але зараз йому краще. До того ж ми найняли хорошого батрака, тож сподіваюся, що метю відпочине і видужає. Може, і від того, що тебе бачитиме щодня. Ти завжди вміла підтримати в ньому бадьорість». Ен перехилилася через стіл і взяла обличчя Мерил у своїй долоні. «Ви теж виглядаєте не так добре, як мені хотілося б, Мерил. Мабуть, дуже втомилися, бо занадто багато працюєте. Тепер, коли я вдома, відпочинете. Тільки один сьогоднішній день я хочу витратити на те, щоб відвідати всі дорогі старі куточки і пробудити в собі колишні почуття і мрії. А потім настане ваша черга лінуватися, а я візьмуся за роботу. Мерел з любов'ю усміхнулася своїй дівчинці. Це не через роботу. Це моя голова винна. У мене тепер такий частий головний біль. Ось тут, за очима. Доктор Спенсер в чергове призначив мені нові окуляри, але вони мені зовсім не допомагають. Наприкінці червня на острів приїжджає якийсь відомий окуліст, і лікар наполягає, щоб я до нього звернулась. Гадаю, так і доведеться вчинити. Я тепер не можу ні читати, ні шити нормально. Ну, Н повинна сказати, що ти себе прекрасно показала в семінарії, отримати ліцензію першої категорії за один рік та ще стипендію Авері. Звичайно, пані Лінд каже, що після кожного успіху приходить невдача. До того ж, вона взагалі не визнає вищої освіти для жінок. Каже, що освіта змушує їх забути про їхні справжні покликання. Але я цьому анітрохи трохи не вірю. Так, заговорила ось про Рейчел і згадала. Ти чула останнім часом щось про банк Еббі, Енн? Я чула, що він ненадійний, відповіла Н. А що? Про це і Рейчел говорила. Вона заходила до нас минулого тижня і сказала, що про це говорять. Метю дуже стрив всі наші заощадження в цьому банку до єдиного пенні. Я спочатку хотіла, щоб метю поклав їх в ощадний банк, але старий пан Ебі був добрим другом нашого батька, і батько завжди тримав гроші в його банку. Меттю говорив, що будь-якому банку, на чолі якого стоїть пан Ебі, можна спокійно довіритися. Мені здається, він вже багато років очолює банк тільки формально, бо дуже старий, сказала Ен. Всіма справами заправляють його племінники. Ну і ось, коли Рейчел нам сказала про це, я захотіла, щоб Метью відразу забрав наш внесок. Він обіцяв подумати, але вчора пан Рассел запевнив його, що з банком все гаразд. Ен провела на лоні природи чудовий день, який не завжди залишився в її пам'яті. Він був таким ясним, золотим і щасливим. Жодна хмаринка не кидала тінь на квіти і дерева, Ен пробула кілька чудових годин у саду, ходила до потічка дріади й плакучих верб, у долину фіалок, зазирнула в будинок священника, де із задоволенням поспілкувалася з пані Аллан і нарешті ввечері пішла з метю за коровами стежкою закоханих. Ліси купалися в променях призахідного сонця, випромінюючи своє тепло через просвіти між пагорбами на заході. Медь йшов повільно, схиливши голову. Ен висока й пряма, підлаштовувала свої пружні кроки до його ходи. «Ви занадто багато працювали сьогодні, Меттіо», – сказала вона з м'яким докором. «Чому б не дати собі відпочити?» «Ну, здається, я не можу», – сказав Меттіо, відкриваючи ворота двору, щоб впустити корів. «Просто я старію, Енн, і весь час про це забуваю. Ну що ж, я завжди працював багато, і помру, напевно, теж за роботою». Якби я була хлопчиком, про якого ви тоді просили пані Спенсер, сказала Ен сумно, то могла б допомагати вам тепер багато в чому і полегшити ваше життя. Через це десь в глибині душі я шкодую, що не народилася хлопчиком. Тільки через це. Для мене, Ен, ти краще, ніж дюжини хлопчиків, сказав Метью, поплескавши її по руці. За ваш, краще дюжини хлопчиків. Ось, не хлопчик отримав стипендію авері, правда, а отримала і дівчинка, моя дівчинка, моя дівчинка, якою я пишаюся. І, заходячи у двір, він усміхнувся їй своєю звичайною сором'язливою усмішкою. Ен думала про цю усмішку, коли пішла в той вечір в свою кімнату і довго сиділа там біля відчиненого вікна, згадуючи про минуло і мріючи про майбутнє. Під вікном ледь вимальовувалася в світлі місяця снігова королева, жаби виспівували на болоті позадосадового схилу. Енна завжди запам'ятала сріблясту, мирну красу і запашний спокій цієї ночі. Це була остання ніч, перед тим, як горе торкнулося її життя. А ніяке життя більше ніколи не буде таким самим, якщо одного разу холодний дотик біди ляже на нього. Розділ 37. Жнець на ім'я Смерть Метью, метью, що сталося? Меттю, тобі погано? вигукувала Мерел, і тривога звучала в кожному уривчастому слої. Саме в цей момент Енн увійшла в поки з букетом білих нарцисів. «Мене багато часу, перш ніж вона знову зможе полюбити ці квіти». І почула переляканий голос Мерел та побачила Мет'ю, що стояв на порозі зі згорнутою газетою в руці і дивно спотвореним посірілим обличчям. Енн кинула квіти і підскочила до нього одночасно з Мерел, але було вже пізно. Перш ніж вони встигли підхопити його, метю впав на порозі. Він непритомний, задихаючись, вигукнула Мерел. Ен, біжи за Мартином, швидше, він у корівнику. Мартин, наймит, який щойно повернувся з пошти, відразу ж кинувся за лікарем, дороги повідомивши про те, що трапилось пану й пані барі. Пані Лінд, яка в цей час випадково опинилась на садовому схилі, прийшла разом із ними. Вони застали Ен і Мерел за відчайдушними спробами привести метью до тями. Пані Лінд м'яко відсторонила їх, помацала пульс, потім приклала вухо до серця Меттю. Відтак сумно глянула на їхні стурбовані обличчя, і її очі наповнились сльозами. Омерил, сказала вона сумно, – «мені здається, ми вже не можемо йому допомогти». «Пані Лінд, ви ж не думаєте? невже ви думаєте, що Меттю… Меттю…» Ен не могла вимовити страшного слова». Так, дитинко, боюся, що так. Подивись на його обличчя. Якби тобі доводилося бачити цей вираз так часто, як мені, ти знала б, що він означає. Енн глянула на нерухоме обличчя і побачила на ньому початок смерті. Лікар, який прибув негайно, сказав, що смерть була миттєвою і ймовірно безболісною, радше вона була викликана якимось несподіваним потрясінням. Причину цього потрясіння виявили в газеті, яку тримав Меттю, ті самі, що Мартин привіз з того ранку. У ній повідомлялися про банкрутство банку Еббі. Сумна новина швидко облетіла Ейвонлі, і весь день численні друзі і сусіди приходили в зелені дахи віддати Данину поваги померлому і висловити співчуття живим. Вперше боязкий тихий Меттю Кадберт виявився в центрі уваги. Біла вилич смерті опустилась на нього і увінчала чоло. Коли мирна ніч м'яко зійшла на зелені дахи, старий будинок був тихий і спокійний. У вітальні в труні лежав мет'ю. Довге сиве волосся обрамляло його безтурботне обличчя, на якому застигла ледь помітна добра усмішка, ніби він всього лише спав і бачив приємні сни. Навколо нього були квіти. Запашні старомодні квіти, які колись посадили на фермі його мати, що приїхала сюди незабаром після заміжжя, та до яких Меттю завжди відчував таємну безмовну прихильність. Енн зібрала їх і принесла померлому. Страждальницькі без сліз очі горіли на її блідному обличчі. Це було останнє, що вона могла зробити для нього. Пан і пані Баррі разом з пані Лінд залишилися з ними в цю ніч. Діана, яка зайшла в мезонін, де Ен стояла біля вікна, сказала ніжно: Ен, дорога, ти не хочеш, щоб я залишилася з тобою на ніч? Дякую, Діана. Ен серйозно глянула в обличчя подрузі. Я сподіваюся, ти зрозумієш мене правильно, хочу побути одна. Мені треба помовчити і спробувати зрозуміти це, бо я не можу цього зрозуміти. То мені здається, що метю не міг померти, то, що він помер уже давно, і відтоді. В мене цей жахливий тупий біль. Діана не зовсім зрозуміла її. Палки відчай мерил, який змив бурхливим потоком всі межі її природної стриманості, вона могла зрозуміти краще, ніж страждання Ен без сліз. Але дівчино, слугняна пішла, залишивши подружку на одинці з її першим в житті великим горем. Ен сподівалася, що на самоті прийдуть сльози. Їй здавалося жахливим, що у неї їх немає для метю якого так любила і який був таким добрим до неї, для метю, який йшов з нею разом вчора ввечері, а тепер лежав у тьмяно освітленій кімнаті внизу, з тим жахливим спокоєм на чолі. Але спочатку сльози не приходили, навіть коли вона опустилася в темряві біля вікна на коліна і прочитала молитву, дивлячись на зорі над пагорбами, ніяких сліз, тільки той жахливий тупий біль, що не переставав мучити її, поки вона не заснула замучена горем і хвилюванням цього дня. Уночі вона прокинулася. Кругом була тиша і темрява. Але вона бачила обличчя Меттю, коли він усміхнувся, розлучаючись з нею біля воріт напередодні ввечері, і чула його голос. «Моя дівчинка, моя дівчинка, якою я пишаюся». Ось тоді прийшли Ен Енгірко заплакала. Мерл почула і тихо увійшла в кімнату, щоб утішити її. «Ну-ну». Не плач так, дорога, його не повернеш. Не треба так плакати. Я знала сама, що не треба, але не могла втриматись. Він завжди був хорошим, добрим братом. Але воля Божа. О, дозвольте мені плакати, Мерил, ридала Енн. Сльози легше, ніж цей тупий біль. Посидьте зі мною надовго, обійміть мене. Ось так. Я не могла залишитись з Діаною. Вона мила, добра, ласкава. Але це не її горе, вона поза ним, і вона не може мені допомогти, це наше горе, ваше й моє. О, Мерл, як же ми житимемо без нього? Ми з тобою є одна водною, Енн. Не знаю, що я робила б, якби тебе не було, якби ти ніколи не з'явилася тут. О, Н, я знаю, що була часом і суворою, і вимогливою до тебе, але ти не повинна думати, що я не любила тебе так само глибоко, як любив тебе Меттю. Хочу про це сказати тобі зараз, коли можу знайти слова. Мені завжди було нелегко відкрити серце, але в такі хвилини це легше. Я люблю тебе так само сильно, якби ти була моєю плоттю і кров'ю. Ти стала мені радістю і втіхою відтоді, як приїхала в зелені дахи. Два дні потому Метю Кадберта винесли за поріг його рідного дому та понесли від полів, які він орав, і садів, які він любив, і дерев, які він ростив а містечко Еймонлі повернулося до свого колишнього спокою. І навіть у зелених дахах все поступово увійшло у звичну корію, і робота виконувалась так само правильно і розмірено, як раніше, хоч залишалося хоробливе відчуття непоправної втрати. Ен, у якої ще не було таких втрат, не могла зрозуміти, як вони можуть жити по-старому, коли метів вже немає. Певний час вона зазнала щось на кшалт сорому і докарів сумління – коли виявила, що схід сонця і блідорожеві бутони в саду, як і раніше, призводять її в захват. Що їй приємно, коли приходить Діана, і її веселі розповіді змушують її усміхатися і сміятися. Що весь прекрасний світ світіння, любові та дружби не втратив нічого зі своєї здатності полонити її уяву та хвилювати її серце. Що життя, як і раніше, кличе її тисячу наполегливих голосів. Мені здається... «Що це зрада Меттію – знаходити задоволення в таких речах, коли його вже немає?» Сумно зізнавалася вона пані Алан якось увечері, коли вони сиділи разом у неї в саду. «Мені так його не вистачає. Весь час. І все-таки, пані Алан, світи життя здаються мені надзвичайно красивими і цікавими. Сьогодні Діана сказала щось смішне, і я зловила себе на тому, що сміюся. Коли Меттію помер, мені здавалося що я ніколи більше не зможу сміятись. І я гадаю, що не повинна сміятись. Коли Метю був тут, він любив слухати твій сміх, і йому було приємно знати, що ти знаходиш задоволення в тому, що оточує тебе, сказала пані Алан М'яко. Він тепер далеко, але йому все одно приємно це знати. Я впевнена, ми не повинні закривати наші серця перед цілющим впливом, який нам пропонує природа. Проте я розумію твої почуття. Гадаю, ми всі відшумаємо те саме. Ми відкидаємо думку про те, що щось може зробити нам приємність, коли того, кого ми любимо, більше немає тут, щоб розділити з нами це задоволення. І нам здається, ніби ми невірні нашому горю, коли виявляємо, що знову знаходимо інтерес до життя. «Я ходила сьогодні на цвинтар, щоб посадити кущ троянд на могилі мед'ю», сказала Ен задумливо. «Взяла гілочку від маленького куща білої троянди яку привезла в Шотландії і посадила його мати. Метю найбільше любив ці троянди. Вони такі маленькі і запашні на своїх тонких колючих стеблах. Мені було так приємно, що я можу посадити їх біля могили метю, ніби я роблю щось, що має йому сподобатись. Сподіваюсь, в нього є такі самі троянди на небесах. Може, душі всіх цих маленьких білих троянд, які цвіли щоліта, які він любив, зібрались там, щоб зустріти його? Але мені час іти додому. Мерл зовсім одна, їй сумно в сутінки. «Боюсь, їй буде ще сумніше, коли ти поїдеш у коледж», сказала пані Аллен. Енн не відповіла. Вона попрощалася і повільно пішла до зелених дахів. Мерл сиділа на порозі, і Ен опустилася поруч з нею. Двері в будинок були відчинені, їх протримувала велика рожева морська раковина. Переливи її гладких внутрішніх завитків – Викликали в пам'яті море на заході. Енн зірвала кілька гілочок блідер-жовтої жимолості і вколола собі в волосся. Вона любила цей чудовий, подібний до повітряного благословення, слабкий громад. Він підіймався над нею всякий раз, коли вона робила рух. «Лікар Спенсер заходив, коли тебе не було», – сказала меру. «Він каже, що той знаменитий окуліст буде завтра в місті і не полягає, щоб я з'їздила і порадилась з ним. Гадаю, треба з'їздити. Та й справа з кінцем». Я буду більше, ніж вдячна, якщо він зуміє мені підібрати правильні окуляри. Ти ж не проти залишитися одна, поки мене не буде? Мартину доведеться і довести мене, а тут потрібно дещо попрасувати і спекти. Усе буде в порядку, до мене Діана прийде, я впоруюсь і попрасую, і спечу. Можете не боятись, я на накрахмалю носовички і не покладу рідину для ветеранів в пиріг. Мерел розсміялась. Скільки дурниць ти робила тоді Енн, весь час потрапляла в пригоди. «Мені здавалося, ти прямо одержима. Пам'ятаєш, як ти волосся пофарбувала?» «А вже ж пам'ятаю, і ніколи не забуду». Усміхнулася Ен, торкнувшись важкої коси, щоб вивала її витончену голівку. Тепер мене часом сміх розбирає, коли подумаю, як мене засмучувало моє волосся. Але я сміюсь недовго, бо це було для мене тоді справжнім лихом. Бо страшенно страждала через своє волосся і веснянки. Веснянок майже немає. А люди такі добрі, що називають моє волосся каштановим. Всі, крім Джозі Пай. Вона повідомила мені вчора, що воно тепер ще родіше, ніж раніше. Або, принаймні, здається таким на чорною чорної сукні. А ще запитала мене, невже роді люди можуть звикнути до кольору свого волосся? Мерил, я майже вирішила кинути всі спроби полюбити Джозі Пай. Я робила те, що перш назвала б героїчними зусиллями, щоб полюбити її, але полюбити Джозі неможливо. «Джозі така сама, як всі в їхній родині», – сказала Мерл різко. «Тож вона не може не бути неприємною. Можна припустити, що існування подібних людей служить якійсь корисній меті в суспільстві. Але в чому воно полягає, мені відомо не більше, ніж про користь будь-яків». «Джозі теж збирається викладати?» «Ні, вона піде на другий курс семінарій в наступному році, так само, як муді спорджений Чарлі Слоун. Джейн і Рубі збираються викладати, і обидві вже знайшли роботу». Джейн у Ньюбриджі, а Рубі десь далі на захід. Гілберт Блайт теж збирається вчителювати? Так, була коротка відповідь. Який він симпатичний хлопець, сказала Мерил задумливо. Я бачила його в церкві минулої неділі. Високий і мужній, дуже схожий на свого батька, коли той був в такому віці. Джон Блайт був гарним хлопцем. Ми були дуже близькими друзями, він і я. Люди називали його моїм нареченим. Енн підняла очі з живим інтересом. «О, мерал, і що сталося? Чому ви не...» Ми посварилися. Я не пробачила його, коли він про це просив. Хотіла пробачити, але не відразу, бо була ображена і сердита. Мені хотілося спочатку покарати його, а він ніколи не повернувся. Всі блайти були жахливо горді. Але потім... Мені завжди було сумно. Я шкодувала, що не пробачила його, коли він про це просив. «Значить, і у вас в житті був роман», – сказала Ен М'яко. «Так, мабуть, можеш так це назвати». «Ти б не подумала, дивлячись на мене, правда? Але ніколи не можна судити про людей за їхньою зовнішністю. Всі забули про нас із Джоном, я й сама забула». Але все це згадалося мені, коли я побачила Гілберта минулої неділі. Розділ 38. Поворот на дорозі. Наступного дня Мерл вирушила в місто і повернулася тільки ввечері. Ен проведжала Діану в садовий схил і, повернувшись, застала Мерл у кухні. Вона сиділа біля столу під першу голову рукою. Щось в її сумній позі змусило болісно стиснутися серце Ен. Вона ніколи не бачила Мерл такою млявою та зломленою. – Ви дуже втомилися, Мерл? – Так. – Ні. – Не знаю. – сказала Мерл слабо підіймаючи голову. Напевно, втомилась, але я про це не думала. Справа не в цьому. «Ви були в окуліста? Що він сказав?» запитала Енн стривожено. «Так, була. Він обстежив мої очі і сказав, що якщо я повністю відмовлюсь від читання і шиття та будь-якої іншої роботи, що виснажує зір, і якщо постараюсь не плакати і носитиму окуляри, які він виписав, то, як він вважає...» Погіршення не відбудеться і головні болі пройдуть. Але якщо я не дотримуватимуся його рекомендацій, то позаслоувном повністю осліпну через 6 місяців. Сліпа. Ен тільки подумай про це. Після першого вигуку Жаху, Ен на хвилину замовкла, наче їй відняло мову. Потім вона заговорила бадьоро, але уривчастим голосом. Мерл, не треба про це думати, адже він залишив вам надію. Якщо ви побережете себе, то не втратите зір. «А якщо окуляри, які він виписав, позбавлять вас головного болю, це буде просто чудово!» «Не сказала б я, що тут багато надії», – відповіла Мерил з гіркотою. «Для чого мені жити, якщо я не зможу ні читати, ні шити, ні взагалі чимось займатися, це все одно, що бути сліпою або мертвою. А що до сліз, то я не можу від них утриматись, коли мені самотньо. «Ну гаразд, що про це говорити?» «Буду дуже вдячна, якщо ти належ мені чашечку чаю, я зовсім змучилась. І прошу, не говори нікому про це, принаймні поки. Я не винесу, якщо всюди розпитуватимуть, співчуватимуть». Коли Мерл поїла, Енн вмовила її лягти в ліжко, а сама піднялась до себе мезонін і сіла в темряві біля вікна, наодинці зі своїми сльозами і важким серцем. «Скільки сумних змін сталося відтоді, як вона сиділа тут у ніч після повернення?» Тоді душа її була сповнена надій і радості, а майбутнє здавалось безхмарним і захопливим. У Енн було таке відчуття, ніби відтоді минули роки. Але перш ніж вона розстелила постіль, на губах їй з'явилася усмішка, а в серці запанував спокій. Вона сміливо глянула в обличчя своєму обов'язку та знайшла в ньому друга, яким він завжди буває, коли ми не ухиляємось від нього, а рішуче повертаємо на зустріч». Одного вечора, кілька днів потому, Мерл повільно увійшла в будинок з двору, де розмовляла з чоловіком, якого Ен знала тільки в обличчя, Джон Садлер із Кармоді. Ен здивувалася, яка справа привела його сюди. Чого приходив той пан Садлер? Мерл. Мерл сіла біля вікна і глянула на Ен. В її очах стояли сльози, супереч рекомендаціям у а голос зірвався, коли вона сказала: Він чув, що я збираюся. Продати зелені дахи, хочу його купити. Купити, купити зелені дахи. Ена не вірила своїм вухам. Омер, не вже насправді продаєте зелені дахи. Ен, а що тут вдієш? Я все обдумала якби мої очі були в порядку, то при хорошому батраку з господарством можна впоратись, а нині нічого передбачати неможливо. О, ніколи не думала, що доживу до такого дня, коли доведеться продати мій дім. Але з цим нікуди, бо ферма зовсім занепаде, тоді ніхто не купить. Всі наші заощадження до останнього цента пропали в банку. А ще є кілька боргів, які Метю зробив минулої осені. Пані Лін теж радить продати ферму і селитися в кого-небудь. В неї, я вважаю. Багато від цього продажу я не отримую. Ферма маленька, споруди старі, проте на мій вік вистачить. «Слава Богу, Ен, що в тебе є стипендія. Шкода, звичайно, що ти не зможеш приїжджати додому на канікули, але нічого не поробиш. Гадаю, ти як-небудь влаштуєшся». Мерл втратила самовладання і гірко заплакала. «Ви не повинні продавати зелені дахи», – сказала Ен рішуче. «О, Ен, як мені хочеться цього уникнути. Але ти сама бачиш, я не можу залишитися тут одна. Я збожеволюю від й самотності і втрачу зір». «Я знаю, так і буде». «Ви не залишитесь тут одна, Мерл. Ми будемо разом. Я не поїду в Редмонд». «Не поїдеш в Редмонд?» Мел відірвала руки від свого заплаканого обличчя і глянула на Н. «Що ти надумала?» «Те, що кажу. Не візьму стипендію. Я вирішила це в той вечір, коли ви повернулися від лікаря». «Хіба могли ви подумати, що я залишу вас одну в біді, Мерл, після всього, що ви для мене зробили? Я думала про це, і в мене намітився такий план». «Пан Баррі хоче взяти в оренду нашу ферму на наступний рік, тож вам не потрібно буде про неї турбуватись. Я викладатиму в школі. Щодо нашої не сподіваюсь, хоч і написала заяву. Чула, що піклувальна рада вже обіцяла це місце Гілберту блайту але я можу влаштуватися в Кармоді. Пан Блер сказав мені про це вчора ввечері в магазині. Звичайно, це буде не так зручно, якби я викладала в Ейвонлі, Проте, принаймні, поки стоїть тепла погода, зможу жити вдома і кожен день їздити в Кармоді назад. І навіть взимку приїжджатиме додому у п'ятницю. Ми залишимо для цього одного коня. О, я все обдумала, Мерил. І я читатиму вам вголос і не дам сумувати. Вам не буде ні нудно, ні самотньо. Ми спокійно і щасливо житимемо тут у двох». Мерил слухала її, як у вісні. «О, Енн, я знаю, що мені справді було б добре, якби ти залишилася тут. Але я не можу дозволити тобі принести таку жертву заради мене. Це було б жахливо». «Дурниці!» – Ен весело засміялась. «Тут немає ніякої жертви. Нічого не може бути гірше, ніж відмовитись від зелених дахів. Ніщо не могло б бути для мене важче. Ми повинні зберегти наш дорогий старий будинок. Моє рішення – остаточне, Мерил». Я не поїду в Редмонд, залишуся тут і навчатиму дітей у школі. І анітрохи, трохи про мене не журіться, але твої надії, прагнення. У мене їх не менше, ніж раніше, тільки я змінила мету моїх прагнень. Збираюсь стати хорошою вчителькою і хочу зберегти вам зір. Крім того, маю намір навчатися вдома та пройти університетський курс самостійно. О, в мене десятки планів, мерил. Я думала над ними цілий тиждень і вирішила, що віддам життю тут – все, що в мені є найкращого, і знаю, що отримую від нього навзаєм те, що є кращого в цьому житті. Коли я покидала семінарію, майбутнє, здавалося, лежало переді мною, як пряма дорога, на якій видно набагато кілометрів вперед. Але ось на ній поворот. Я не знаю, що за ним, але вірю, що щось хороше. У ньому самому є своя чарівність, Меру. Цікаво, яка дорога за ним, яка там зелень і м'який мінливий світ і тіні, які нові пейзажі, нова краса, які пагорби й долини. Гадаю, мій обов'язок – не дозволити тобі відмовитись від своєї мети, сказала Мерл, маючи на увазі стипендію. Але ви не можете мені перешкодити. Мені 16 з половиною, і я вперта як осел, так сказала мені одного разу пані Лінд, засміялась Енн. О, Мерл, не потрібно мене жаліти, я цього не люблю, і потреби такої немає». Сама думка залишитися в зелених дахах тішить мене. Ніхто не зміг полюбити їх так, як ви і я. Тож ми повинні тут залишитись. «Ти приносиш мені щастя, моя дівчинко», – сказала мера, вже не заперечуючи. «Я відчуваю, що ти вливаєш в мене нове життя. Знаю, що мало б чинити опір і змушувати тебе їхати в коледж, але відчуваю, що не можу. Тож і не намагатимуся. Ти вчиниш, як сама захочеш ен». Коли Вейвонлі прийшов слух, що Енн Ширлі не погідившися в редвонський коледж і має намір залишитися вдома, щоб працювати вчителькою, багато було про це суперечок і розмов. Більшість добрих людей, не знаючи нічого про те, що загрожувало Мерл, думали, що Енн чинить нерозумно. Але пані Аллен вважала інакше. Вона схвалила цей вчинок, підтримала її рішення й пані Лінд. Одного вечора вона зайшла в звані дахи і застала Ента Мерл біля парадних дверей будинку в тихих, теплих, запашних літніх сутінках. Вони завжди любили сидіти тут, в напівтемряві, що опускалася, коли по саду літали білі метелики, а запах м'яти наповнював росисте повітря. Пані Речел розмістили свою солідну особу на кам'яній лаві біля дверей, поблизу яких росли високі рожеві і жовті штокрози, І після довгого подиху втоми і полегшення заговорила. Рада присісти, скажу я вам. Цілий день на ногах, а 90 кілограмів – небиякий вантаж для двох ніг. Спроби потягай. Це справжнє благословення – не бути товстою, мерил. Сподіваюсь, ти це цінуєш. Ну, Ен, я чула, ти відмовилась від наміру навчитись в коледжі. Я страшенно зраділа, коли почула. Ти і так вже отримала освіту достатньо для жінки. І я не схвальною думки про дівчат, які ходять в коледж разом із чоловіками та забивають собі голову латиною, грецькою і всякою нісенітницею. Але я все одно збираюся вчити вдома і латину, і грецьку, пані Лінд, сказала енсміючись. Маю намір пройти курс університету тут, у зелених дахах, і вчити все, чого мене вчили б там. Пані Лінд здійняла руку в праведному жаху. Ен, та ти себе вб'єш. Анітрохи. Мені це принесе тільки користь. О, я не збираюсь перевтомлюватись. Але в мене буде багато вільного часу в довгі зимові вечори, а схильності до шиття й вишивання в мене немає. Я збираюся обійняти посаду вчительки в Кармоді, Ви, напевно, чули? Ні, не чула. Мені говорили, що ти викладатимеш тут, Вейвонлі. Опікунська рада вирішила довірити тобі нашу школу. Пані Лінд! Вигукнула Ену подиві, скочивши з місця. «Як це? Адже це місце обіцяно Гілберта Блайту!» Так воно й було, але тільки Гілберт почув, що ти теж звернулась з заявою, то пішов до них на засідання вчора ввечері і сказав, що відмовляється від посади на твою користь, а сам переходить у школу вайтсенса. І, мушу сказати, він показав себе дуже благородним і чуйним. «Ось що!» Бо відмовився від цього місця щоб зробити тобі послугу, здогадуючись, що ти хотіла б залишитися з Мерл. З його боку це навіть самопожертва, бо йому доведеться знімати кімнату у Вайценці, а всі знають, що він хоче зібрати грошей на навчання в університеті, тож піклувальники вирішили взяти тебе. Я була до смерті рада, коли Томас повернувся вчора додому і мені про це сказав. Гадаю, я не повинна погоджуватися, пробурмотіла Н. Тобто, «Я думаю, що не повинна дозволяти Гілберту приносити жертву заради, заради мене». «Ну, йому вже ніхто не перешкодить, бо він підписав договір зі школою вайценці. Айценці. Зрозуміло, ти повинна прийняти це місце і прекрасно впораєшся з роботою, бо там тепер не вчиться ніхто спаїв. Джозі була останньою. Ну і фру, скажу я вам». У школі вони останні 20 років завжди вчилися один або кілька дітей паїв, і я вважаю, що їхнім життєвим призначенням було навчити шкільних вчителів терпінню. Господи, помили! Та що ж це там так блимає в барі в Мезоніні? Це Діана подає мені сигнал, щоб я прийшла, – засміялась Енн. Ми зберегли наші колишні звичаї. Прошу, вибачити, я тікаю. Треба дізнатися, що трапилось. Енн стрілою помчала порослим конюшиною з і зникла в тіні смирек лісу привидів. Пані Лінд поблажливо глянула її слід. Як в ній ще багато від дитини втечому? Зате набагато більше від дорослої жінки в іншому, заперечила Мерил, до якої на мить повернулася її колишня суворість. Але суворість більше не була характерною рисою Мерил. Як сказала в той вечір своєму Томасу пані Лінд, Мерил Кадверт пом'якшила, ось що я вам скажу. Увечері наступного дня Енн пішла на маленький місцевий цвинтар, щоб покласти свіжі квіти на могили Метю і полити кущик шотландської троянди. Вона затрималась там до сутінків. Їй подобалися мири і цього тихого місця, шелестополь, схожий на дружню мову. І під трав, що росли між могилами. Коли вона нарешті пішла вниз довгим схилом пагорба, що спускався до озера блискучих вод, сонце вже сіло. А все містечко Ейвон лежало перед нею в примарному напівсвітлі. Легкий вітерець, який прилетів з конюшинових луків, які пахли медом, наповнив повітря чудодійною свіжістю. Тут і там, між деревами, вже починали загорятися вогники будинків. Вдалині лежало море, туманне і бускове, чувся його рівний безперервний гомін. Небо на заході світилося м'якими переливами фарб, а ставок відбивав їх у ще більш м'яких відтінках. Вся ця краса викликала трепет у серці Ен, і вона з відкрила свою душу їй назустріч. Дорогий старий світ, прошепотіла вона, який ти прекрасний, і я так рада, що живу в тобі. На стежку, що спускалася з пагорба, від ферму блайтів вийшов насвистуючи високий юнак. Свист завмер у нього на губах, коли він побачив Ен. Гілберт чемно підняв капелюха і пройшов би повз мовчки, якби Енни зупинилася і не простягнула руку. «Гілберте», – сказала вона, заливаючись рум'янцем, «я хочу подякувати тобі за те, що ти відмовився від місця в школі на мою користь». «Це був гідний вчинок з твого боку, і я хочу, щоб ти знав, як я ціную твою доброту». Гілберт гаряче потиснув простягнуту руку. «Нічого тут особливого не було з мого боку, Ен. Мені було приємно надати тобі невелику послугу. Ми тепер друзі. Ти справді пробачила мені мою колишню провину?» Ен засміялась і безрезультатно спробувала відібрати руку. «Я пробачила тобі в той день біля ставка, на пристані, хоч і сама про це не знала. Яким пертим дівчиськом була я тоді? Відтоді, можу зізнатися відверто, завжди шкодувала, що не захотіла помиритись». «Тепер ми друзі!» – вигукнув Гілберт радісно. «Та ми просто створені, щоб стати друзями. Ти довго опиралася призначенню. Я впевнений, що ми ще не раз зможемо допомогти одне одному. Ти ж збираєшся вчитися далі?» «Я теж. Ходімо, я проводу тебе додому!» Мерл з цікавістю глянула на Н, коли та увійшла на кухню. «Хто це йшов з тобою стежкою, Н? Ен? Енн?» «Гілберт Блайт», – відповіла дівчина, – Сердичись на себе за те, що червоніє. Я зустріла його на пагорбі барі. «Не думала, що ви з Любертом такі хороші друзі, що можете простоїти півгодини біля варіт, розмовляючи», сказала Мерл, стримано усміхнувшись. «Ми не були друзями. Ми були хорошими ворогами. Але мені вирішили, що буде небагато розумніше, якщо в майбутньому станемо добрими друзями». «Невже ми простоїли півгодини?» «Мені сталося всього кілька хвилин». Проте, зрозумійте, адже нам потрібно було надовжувати п'ять років втрачених розмов. Того вечора Ен довго сиділа біля вікна з тихою радістю в душі. Вітер легко гойдав гілки вишні, а саду підіймався запах м'яти. Зорі мерехтіли над верхівками яли на долині, а світло з вікна діани пробивалося між деревами, горизонти майбутнього звузились для Ен з того вечора, коли вона повернулася додому з семінарії. Проте, хоч дорога, яка лежала тепер перед нею, була вузькою, ен знала, що квіти тихого щастя зацвітуть здовж неї. Радощі чесної праці, гідних прагнень сердечної дружби мали стати її радощами. Ніщо не зможе підрізати крила її фантазії або затьмарити її чудовий світ мрії. І завжди може з'явитись новий поворот на шляху. Бог в небесах. І зі світом все гаразд. Прошепотіла Н.